Павлоша не зводив з неї очей. Краєм свідомості майнула думка, що надто живучий цей малий Святненко, який вистояв разом із нею у цій чорній повені смерті. А потім сиділа під яблиною, тримаючи на руках нерухоме дитя. Не бачила сходу сонця, тільки щось пекло і різало очі. Коли сонце підбилося над землею, опустила Любочку у тій білій льолі туди, де лежала віднині вся її сім'я. Кільце останньої лягло поверх всіх. Прикрила погріб лядою і довго носила ту найважчу в житті землю. Впала коло свіжої могили. Чула, як зайшли на подвір'я Федот Заброда та Юхим Калита. «Одарко, ти ще жива?» – запитав Калита. Нагнувся і додав. «Ще дихає». «Ото тільки й того!» – пробасив Заброда. «Тягнім! Що ми ще й завтра по неї будемо сюди рипатися, «Все одно здохне». Її потягли з подвір'я. Отямилася одарка посеред ночі і довго не могла збагнути, що з нею і де вона. Простягла руку і натрапила на чиєсь крижане обличчя і лячно відсмикнула її. Простягла другу і відчула холодну ногу. Здогад, як блискавка розпанахав її. Вона у ямі на купі мертвих тіл, Волею долі вона опинилася не над дні ями, а зверху. Яка сила невідступно ходила за нею і рятувала її. То був її ангел-охоронитель. Одарка звелася на ноги і побачила зоряне небо. Прямо над нею світив волосожар, а місяць із злизаним окрайчиком осідав за хрест – і, здавалося, тримав його на одному із своїх кінців. Цвіли на цвинтарі фіалки, бузки, барвінок, забивало подих від того буйного травневого цвітіння. Відчула, як холо спочатку звів її руки, ноги, потім забрався під коси. Вона вхопилася за краями, але підтягтися сили не було. Судомно загнала пальці в землю, трішки підтяглася і не втрималася, впала на тіла. Хваталася пальцями за краями. І раптом руки натрапили на щось витке, міцне. Сяйнула думка. Коріння. Ось воно, спасенне коріння. Вона охопилася за нього. Боротьба тривала довго. Одарка підтягувалася з останніх сил і таки виповзла. Впала на прохолодний шовк цвинтарної трави, довго зводилася, зірвала із себе одяг весь до нитки і кинула у ту яму. Шла цвинтарем, а потім селом просто волоса, сива. Плот її більше була схожа на тінь, гінке деревце, а не на людське тіло. Тому бійшла не жінка, хватаючись за дерева, тини, а сама Україна, напівжива, напівбожевільна, ошукана, гола і закатована. У своєму дворищі помилася в холодній воді і зайшла до спорожнілої хати. Павлуша, побачивши її, радісно заплакав. Одарка вдяглася і притисла його до грудей. Удвох заснули. Так судилося. Так вибрала їх доля із того довгого святненьківського ключа. Вранці хтось тихо рипнув дверима, і Одарка розплющила очі. Як з туману виронула лиця, Танасової сестри Ярини і її чоловіка Некодима. «Ти, сестричко, жива?» – кинулася до неї Ярина. «А нам сказали, що на хуторі вже нікого не зосталося, що вчора увечері останніх зібрали і звезли в могилу. І тебе теж». Одарка хотіла озватися до них, а слів не було. Лише щось шелестіло в роті. «Вже не помремо і тобі не дамо!» Оно не кодим, виміняв у одного заїжджого чоловіка з Курська мішечок гречки і шмат сала. «Я вже сварила кулешику і тобі горщичка принесла!» Вона поставила на стіл горнятку, з якого доносився запах, який вже забула ця хата. Погодуй, Павлушу, нарешті прорвалися слова. Вона дивилася на той спасенний горщик, і на чорному його тлі вимальовувалися Любочині очі, потім Гнусині, Іванові, Петрусеві, Михайликові, Максимові, Марфині, і останніми глянули на неї спокійні сірі танасові. Одарка завила безголосо одними грудьми, що займалися від якогось клекоту, мов би там йшли шторми і смерчі нелюдського страждання, мучеництва і болю нездоланного. Не згубився на крутих віражах часу і рід великого майстра Горислава. Давно втратив імення свого прабатька, та не згубив його величі і обдарування. Розтікся він у самісінькому серці України і носив тепер прізвище Нечаїв. Страшний суд тривав і над родом майстра, як і над всім боголюбленим краєм, над яким усе збувалося і збувалося прокляття розлютованих волхвів, і не було кому очистити його від тої смерті. Темноликі не прощали краєві липня дев'ятсот го і терзали його несамовито. Смерть тої весни жнивувала, як колись у Єрусалимі, коли гріхи людські замкнули браму захисту і відімкнули ворота покари. Вона ходила із серпами, косами, граблями і клала в покоси на якийсь там хутірець чи село а всю Україну. Неоминуло й мальовниче село Діброво, де жив рід майстра Горислава. Пилипний чай, щойно зійшли сніги, став збиратися в далеку дорогу поміняти пожитки на продукти. Марія склала в торбу свої чобати, кожух, рядна, рушники. Винесла була і довгу спідницю, червоненькі чоботи, жовтого кожушка та тернову хустину. У цьому строї вона ходила лише до церкви. Виклала те добро і заплакала. Михайлик щомовчки дивився, як мати складає батькові торпу, аж отерп. Не мати віддасть і ту красу? Він так любив, коли мати зодягала цей стрій, пишався, йдучи поруч, такої вродливої, як вона, більше в селі немає. Так говорять і дорослі, так думає і він, десятирічний Михайлик Нечай. Коли б глянув у ті глибокі, виснажені голодом, але прекрасні очі, витер долони сльози і сказав Я цього не візьму. Це й тобі знадобиться. Ти ж у ньому, як пава, ідеш. Михайлик полегшено зітхнув і звів голодні, але щасливі очинята на батька. Той поцілував його, обняв Марію, і вони вийшли з хати. Михайлик вхопив жовтого вишитого кожушка, поклав на лежанці і став ніжно гладити узори. Мати зайшла в хату ще більше заплакана, подивилася, як син молиться кожухом і усміхнулася сумно, а потім вихопила його і окрикнула: Нащо ж ти поклав його на гарячу лежанку? Ону подивися, край поли зморщився. На її блідих, аж воскових щоках з'явилися дві рожеві плянки. Михайлик і собі розгублено дивився на край кожушка, який став раз зім'ятий і потемнів. Марія сховала його, а хлопчик забився у куток лежанки і довго хлюпав носиком. Шкода було, що зіпсував таку красу. Темніло в очах, нестерпно хотілося їсти. Та мішка, яку мати дає йому двічі на день, не рятує. А Пилипний чай уже добирався до далекої Воронищини, до якої голод не дійшов. Їхав поїздами поверх вагонів, їхав підводами, йшов пішки. Зупинився коло якогось хутірця, що складався з кількох хат, і постукав у шибу, почув голос і прочинив двері. Господиня саме витягувала з печі хліб глянув пили б на ті величезні житні діжі і мало на землів. От так би ось цю піч та у його діброву понести, де люди від голоду падають і лежать опухлі, згасаючи. Кожному по маленькій скибочці вділити б із теплим варевом, дивись, дотягли б до літа. Повідав, що з України що голод його прогнав аж сюди, Що дома молода дружина і синок. Од вітру вже хиляться. Повитягав із мішка своє добро, А молодиця носила і носила З комори збіжжя і все повторяла. Бери, бери, хахул, все бери, грічиху, рож, сала, Гречку посієш, Будет тебе на следующий год И так немножко на каждый день хватит. И хлеб бери хоть весь. И выживете. Это же надо. Такая земля богатая, а люди умирают. Она вытерла кинчиком хустки очи. И ты ешь, хохол, вот тещи, вот молоко. Смотри сам-то как скелет. Пилипові здалося, що він ніколи не їв такого смачного хліба, як у тої доброї воронежанки, і не пив такого смачного молока. Подякував, склав добро в мішок, пішов дорогами на захід. Уминав місця, де могли злодії перестріти і відняти в нього скарб. Дорожчого ні до того, ні опісля не носив. Він зігрівав йому спину. Кілометр за кілометром долав і все поспішав, тільки б устигнути, бо там його голодні дитина і Марія, що носить під серцем ще одне дитя. Он стільки літ не вагітніла після того, як народився у них Михайлик, а це знову при надії та ще й у таке лихоліття. Дорога назад, здавалося, видужилася втричі. Вже ген і абрикоси стали квітнути. Не знав, не віддав, що в його хаті лютує вже справжнє лихо. Марія вже кілька днів не піднімалася з лежанки. У брата його Карпа померли двоє маленьких діток. Скімлили, скімлили на печі і втихли. Лише Михайлик був міцний, як дубок, і ще вештався по подвір'ї. Рештки того проса Марія виварювала і віддавала йому. Була ще скалочка лою, і те сяк так тримало малого нечая. А якогось дня Марія підкликала його до себе і сказала ледь чутно «Іди, сину, до тітки Василини в Київ. Вона живе на вітряних горах, знайдеш. Іди, може, хоч ти спасешся, бо чогось довго нашого батька немає. Може, уже й серед живих немає. Вона схлипнула, притисла дитину, поцілувала в чоло.